اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استتعتم واسمعوا واعطيعوا وانجقوا خيرا لأنفسكم وَمَن يُقَرْحُ شَأْنَهُ فَوْلًا هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٱتَّقِ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتَ مَا كَانَ لِيُقَرْحُ نړمال متعلق او دا اولاد متعلق چې دابد نده او بل ځای کې ذکر شو چې بیانه او تاسو اولاد 10 دشمنان د دې باره کې احتیاط وکه نل الله جل جلاله فرمایي ان ځای د باره کې جبرت تق الله نل جل جلاله نو دکا کلا نا کلا انسان دی بی بیانو بارکی یا دی بچو بارکی دی ظلم شکار شید دیاتے شروع کیا اولاد سرا یا بچو سره دن کی لگیاوی بود بچو حق ضائع کی گی دن کی لگیاوی دی بی بی حق ضائع کی گی مالو یا بس ای کری کے سرا نگٹ لے کی گی نا خرش کی گی نا لاؤ پر الله نو یریږي د دې په باب کې یا پنورو مسلو کې الله جل جلاله نه فرماني مګوا نقصان بچول الله جل جلاله د نا فرمانه او الله جل اوپر مل مستاتاتم وسومرج استاتا کدی نو یې سره د دې خبره تا جدي زور لگا یسم رستانه کې دیشي نو دې کې زور راغتو کولا او کوشش وکړ چې د الله جل جلاله نه پرمانو نزان بچ کې زیاتې او انکه ظلم انکه ناپرماني د الله جل جلاله هونېږي ل دوی کې الله جل جلاله هو ورسره کې کولا گاوا مست او طاقت کېږي عبد الک جل جلاله او پر مایل دی صفته کله حق حقته کاته الا نذا ذو یری گسنج چې د الله نه دیرحد الله ذات سمر ال ذات صفات و ال ذات کمال و ال نو چې د اغه نه دی رکم حق یره د حق یری دی جل نو اغه زد الله جل جلاله ونو یری نو باجو علماء واي ابتدا ان حکم و خدام مشکل حکم دی صحاباو باندې ګران او دا ګران حکم دي د الله جل جلاله د شان مطابق به انسان څنګه د الله نوې لري دا غوېری حق خدای دی چې انسان په بیا د سترګي د رب برابر نه پامانی مونیشي ځکه دا الله ځان دې روی ذات نو باځې موږ کسین وای چې د غايات نازل شي صاحباو باندې دا ډېر ګران شنه الله بیا دا آیات نازل کوم مست تعتم کې دی ولګو زمراج استاسو طاقت یو غو کوشش کول زور لگا بار. او دا کول کمزور دي د نسواله هغه آیات په خپل ځای دی او دا آیاتو په خپل ځای دي نه دا الله نه دا الله د شان مطابق کی ره او انت و سرم دغه کې ستجه سمره د انسان استدادی ال ته دا معنا مراد ده چې میروس په خپل وس پړ انسان هغه الله جو جلال هو د هغه مکلم کله کم چې دا داکر دی لا یو کل لنف الله نفسا الا اوسا کمشه چې د انسان په کې دی واللہ جل جلاله خدا غی مکلف کړي نو تاسو ته ته ټول علماء نه ال تم مراده او دلته کې مراده خو ال ته کې ذکر نه دي کې دا دلته کې کېد الله تعالی ذکر کوي و اسمعو تاسوع اوره الله چې کوم احکامات تاسو ته قران کې بیان کړي دي هغه پیغمبر بیان کړي دي یا بیان یې دغه نه روست دغه حدیثو کې دي هغه اوره او ورته په توګه قسم یې چې سړی په هغه ګوري په بلی او غوونه لازم دوی د پاره پيداګوجي په یو واورو نو مو وینم نو په بلبه د پاره ان پی پی داګري چې بس داس کې دیوال نشته په یو ووره په بلې وباس زاید دې له ګړې دی چې په یو واورو رمایا مدرسې کې او پرا اته طالب دې ما چې خدای غواځو دوه وګونه درکړې دی په یو ووره په بلې وباس ایو نو ستا جوخت دې له راګړې چې په یو واورو نو الله تعالی یله در درک یو تر په خبره کیږي بل تر په خبره کیږي په یو باندې قبل په اور یو پونیشنه بل بکار کړي دل بیا دل د سوچ او د تفکر چې انسان پکې سوچو کی پاګي باندې عمل شروع کی تدبر د پر ان وسمع الله او یو وره دا الله کتاب او د پیغمبر حدیث وره دې کې سوچ سره وره فکر سره وره بیا چې وره نو اته او ځانې ثابتداری کوي که ما خبر سمجې انسان وره دی ذراکی ذات کول تعالی د لجلان حکم دین رسول الله طریقه دا دا اګیب ذابیداری کول کمي کول نه او دا کمي نزان دي نو دا اګی نزان بچول وان پکو خیر الہنفسکم وان پکو تاسو خرچه د بهتري مال یو معنا دره مقبول بهید ان پکو خیرن خرچه کوی بهتري یو معنا او بل معنا دال <سؤال> چې انفکو تاسو خرچه کوه یو یكوني لا یكون خيرا لكم دغه انفاق بستاوس د لپاره ډیر به تر شی ستاد د نفس د لپاره په دنیا کې به تر دی الله جلال جلاله دغه انفاق سره د صدقه سره الله تعالی مصائب اوچتای او دغه پر برکت باندې الله ستاسو مال کې برکت اچي او الله جل جلاله د دنیا کې مغصې واکۍ او اخرت کې هغه سی واکۍ الله فرمای انفقو او خرچه که دغه اولاد باندې دنه دا غره دام دامو ایجاد زایش دا ریکیمت پرز چتا کم خرچه په با بچو باندې په با خز باندې کړی دا نو دا به الله راوالی چتا د ثواب په نیت باندې کړی استاد علامه کبې کیږي خبر زنه درالا دو دا ځای اكيدو ولا نه دا مخ کې د دې ذکر شو نو په دې باندې خرچه دام صدقه ده. دا. او اصل هم د نبی له صلواتو السلام د اسابره غیا الله او ما سره یو روپې دینار دې د سونه و نبی له سلام او دې ځان باندې ولا غ خپل یاوته ی رسول الله ما سره د وی مم ده نبی له پر مې الانفق علی عیالک د خپل کور بال بچ پاغي باندې خرچه ماغو پر مې یا رسول الله اندیا خر ما سره د نبی له اسلام پر مې الانفق علی اولدک خپل بچو باندې خرچه د وی په خپل یاد که د وی په بچو یاد کې اندیا خر ما سره رسول روم مم نبی له اسلام پر مې التصدق بهی د صدقه وګوره اصول د دې تشریع اصل او قاعده او قانون د استفاده ضرورت ځان لولګا آبیا بيبي داغي باندې ولا غوا بیا نور مشته بچو باندې ولا بیا نور مشته نو صدقه په کې موکا نو خير الله انفسكم الله فرمایي دا انفاک د خرچه په جهاد کې را دارانګي بل زکات کې دا صدقه کې دا بچو باندې دا دا خرچه کې خير الله کوم کول ته زمينه یې جوړېږي انسان جمع کلوغو پاتشه نو پاتې بيچې دي خبره ده اندلګن خرچه دنیا کې هم ده لپاره خیر شو اخرت کې هم ده لپاره خیر شو دا بهتر د ستاسو د نفسونو لپاره و مې یو کښوه نفسي فولایک همل مپهون او سوک جو ساتلشد د بخول د نفس فل لاي ذاته انسان جدي د پترتي بخيل چې پیداکيږي نو پترتي بخيل او دیم دای ذاته پترتي جاهلي چې پیداکيږي نو د جہیلي انسان ک علم ز دکې ماشرې نز دکې قران نز دکې حديث نز نو دکې علم راځي جک علم سره ته لیکي چې تا نه جهل ختميږي نو موز نظر تموز د دغه جهل ختم شویل امره زکات نه وي پویا انسان دی پویا که جهل ختم شویل امره ویلم څه د ویزوال د جهاد لپاره ما زموږ راضي درنګ انسان بخیب پیدا شي هده ورو په زاله د زکات په زاله د حج په زاله وری درنګ په خپل باندې په بچی باندې خرچ کولو په زاله د جماعت کې خرچ کولو په زاله مدرسې کې خرچ په زاله نورو د کې عارضی تور د کې سخاوت راضي سخاوت عارضی ده دا. دا روز تور راضي او پیدا شي تور انسان شي اخي لنه چکه منسان او ذاتلشي ځانې بچکو په زایل ووي د خرچې شروع کړه نفس کې بخول ختم شي الله تعالی پر ملقو را پولایک همو تل مفرهم دره خلک كامل کامیاب شيکه منسان د بخول د نفس نه دی بچو شي نفس دې گیپ نکو او بخيلي ان ساته ځان د بخول نه او ساتو شروع کو الله او ته کامیاب دی الله خبره الله عز وجل کایوي دي الله خبره بس دې کامیاب د دنیا کې کامیاب ته د انفاک په برکت باندې نه ممساح او مشکلات خمیږ کی ق کې خمی کی اخیررت کې خمیږ دا انسان مقصانی لی شي چېې دا سوچ کې چې ما سره د س ل او ماې لس لګون د للس شو دیده کې شیطان دو کور کورکل چې دلس کمی شوي حالانې الله پرمی چې یم حله هرورې با ور بهصد دقات الله دسود مال خ حالانې سوېږي دلس وورې سبا لس د کوې نوو شوي ډیر شوي حالانې الله پرم دا زه کم او بلطرب تهصدکه دسللدي تا ېلس ورکنو او ل کمسل شو انا کہ اللہ پرم یوږه صدقات پیغمبر علی السلام او خبر ځان تا رد یقین پوری خبر د خپل یقین رسول او خپل نفس تبو خدمت او بلې باندې مهنت وکړ انسان مهنت کی ستنا سورګی ستنا سورګی کی. رساس کیساس کې چې مځید انسان قبر په مبات شي خیرت هم شي آبا چې وکړي نو بیا مطلب خرجه ته اړن دي کی یوسف والی بلز والی ورو بجو مقول کې ازم بالي یوشي بالي بلشي بالي رس تر زده کوشش کوي او ځان لاخرت چې سکول نبياب د زکات توپی کوم نه په وین سان پلاټ واغستو په 10 جین چې دا سبا ګټو دي سبو کی ډاټا اوس د تجارت بنیت باندې واوستي شدت په قیمت کې زکات دی اب هر کال قیمت کې څنګه چې د ریټ کې دې کې زکات ورکیه حالانکه څوک دغه احتمال نګی خبر زالہ کور د پرواغست جاي کې نشته او کور شته په 10 جین باندې واوستي سباله بدامل اوګټي پیسې به سی واګي نو دا هر کال قیمت کې اوسل وختمروبه باندې ورکیه خبر زالہ مهغه <میخ> د خپلو په یو د پاره دا نه ییږي چې حکومتي نه باندې دا شهره دا, دا بملاو غټي دا یو خبر لشته د اول سروې له مدارو له د تجارت ته مال تجارت ته کال بعد بیا دو قیمتي مال تجارت او د کی باور کیږي نو بهر حال د خبرو دا کیال بګار دی و من یو که شؤ نفسه سو جوز ذاتلی شو د خپل د نفس بولنا ف اولایک تغسبتون والکسان هم المفلحون دا کامیاب چاګی چې د الله نه یره دا الله د احکاماتو اتاد کی او ضرورت والے انفاک کړي د بخله ځان بچي الله ادا صفاتونو والے کامیاب حرکت دي ان تو قرید الله کرت حسن کچري تاسو ورکوي الله تعالی تکر سستا یضاعف لكم الله بدر لسوام کیو یغفر لكم الله بند بخنم نو ګور الله یو ک تاسو الله نه خسته کار ورکوي نو قرض د مراد دی د خرچ ویل هغه کوم بچو هر سکه نو دم قرض حسن دی فثواب پنځته خرچ غوانو دم ستا جمع کیږي الله تعالی الله سره قرض دته جماعت کې ورګې مده کې ورګې بلځه کې ورګې jihad کې ورګې دا ټول قرضې حسن دي چې دا نه ان پاتې خرچه الله تعالی ته قرض بدی وي چې قرض چال ورک نبي صل الله لازمه واپس دي لازمه ني واپسو نو د وجه نه چې دا خرچه تا کې مې وکړنو دا بل لازمه الله تعالی ته درکې الله بدی کې یو پم نزا یږي قرضې ته بدی معنی نه وي چې الله بدا ته واپس کړي واپسی به څنګه کوي نو الله فرمایي الله تعالی به سې دینم حق کار حسن باندې همدان په با کې حسن مطلب دا چې حلال مال وي حسن مطلب دا چې د الله درزاد لپاره ایزلالش بنیاد باندي او حسن مطلب دا چې خمال او کته شیخو خلکو ته ور شي او مطلب دا دی حلال مال اللہ در پارا ور پېشي دا الله درزاد لپاره ور کوي حسن مطلب دا او ی ضاعف لكم الله به دوچن کی ډبل بیگ نو څنګه به ډبل کی یو پلس سایه خلاص دی وا دی یو پوه سو یو بهر حساب حساب باندې الله به دوه او دې الله تعالی داو کې چې تا دا پیښ ورک نه تا بګناونا کړی کیسه ما کې هم ګډاونې انسان تخونه کې کې دلازونه کې کې دسترونه کې کې نڅادي ضمان کې پیښ ورک یې علي بل ځای کې ورک نو یې غفر لكم الله بده ګناونم مافي زکه صدقه د نیک عمل دونه عمل سره ګناونم ماکيږي الله بستا ګناونم مافي والله غفور حليم ورده ته مې پرځ انسان ناشکي خامخا انسان سره لسی شل د سړی دنبلی عرب پیر ورکه دوی سره انسان یو جو روتينونو جوړ سره کم کوي دوی سره سره انسانونه ونمکه یعفر لاقم الله بتبخنه مکی والله هو شکور حلیم الله تعالی شکور دی شکور ز مطلب قدردان د عمل دی الله ست عمل نزای زای کی کله دې کډیر دی او چې د الله رضا د پردینې زای کی بل حلیم دی حلیم ویل کی دی ته چې انسان په انتقام او بدله کې تلوار نه کوي خبر زنده الله تعالی تلوار نه کی سمر ظلمونه خلق کائنات کې کوي الله یو نه بدلانالي اخرت ته رسو کی څومره غړ غړ ظلمونه کوي د اوس دی وخت یو کې الله جل جلاله قادر ده کنه په کنه ذات ده فرشته یو وزر سره ختمولې شیدغه يهوديان الله جل جلاله صبر کئ صبر کئ الله تعالی صبر کئ په حل الله جن دنیا کې انتقام نه لري د دا دار العمل او حليم ده الله تعالی عالم الغيب په دې بغيب باندې وداځه کوي الله جل جلاله په بغيب باندې پوهیدې الله تعالی ستاکردار ته کوریزه خاندان ماموله ده چې د اولاد او د خزه مخکې مسلې د خزه او دولت شو چې دا سړی خو دې ته جن پور کې مسلي دي وګور الله تلا اشاره کوي چې دا الله نپ نه دي الله تلا پوه د پغببان دی دا کمې مسلي چې د پورره ن دي جننتیننو الله تلا پرما جوګور اللهطلب پوه د پاغه س با دی چې پې د مخلواتونا وشهاد د ا اختارتي مخلواتو د باغبان نپړ دی نګور دننه انصاب کوور کې اللله نه ده پټ دی نه شي ال عزیزي الله تلا غاالب دی سوکې غاالب دی شيخه سووکې کم زور پول نه شي او حقيم الله ت حکمت وال دی کم محقاماتتی چې د پین په دا حکمت واللهاحقاماتتی د حکمت نه. قطط الله ويريد الله تعالى نمستقا تم سمچ استاستا قوتي واسمعوا وربصاوري دوداو سوچ سرا واتي او دا ویري کوي وان في کو خرچه کوي خيرلكم دا بهتري استاستا زانو لپاره وامي او يا وان فیکو خرج کوا خیرند بهترین شی لئن کو سقم د پار د ځانن خپلو و من واسو پیو ک شحات د او ساتل شو شو انفسه د خپل نفس پر ناس فا اولائک د صفتمواله کسان هم المفریحون هم دی کامیاب ان تو کریذ الله کجره تاسو کر اس ور کوا تا خرچ کوا الله لرا قرضن حسنا كرستايو قائ فلكم پس دبل بکي الله تعالى دې لنستاسو د پاره او يغفر لكم بخنا بوګيستاسو ته والله شكورن الله تعالى قبلون کې د عمل دی. حليمن الله جل جلاله صبر کوم کې د انتقام کې عالم الغيب و الشاهد بطر پوې دې پکتو پخار پو باندې په نسبت سره انسان ته پټو ښار سيزونو باندې العزيز و غالب دې الحكيم و حكمت والده الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا وحده لا فضل لمن اضل الله مزين النبي زينا كريما من المتقين رب جعلني مقيم